Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdu lillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulna Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tëslimen kethira. Allahum jalla wa ala falëndarojmë, vëtëm përti ndimë dhe falëja kërkojmë, lavdatat bëkimët Allahum të qofrimi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam dhe familënët i shokët dhe të gjitha që ndikë në ruhë në tyra dherë ndikë në fërën të kësaj bota. Fëndërua lezër besimtar, jemi edhe sëtë në takimin në radhës në këtë ditë të bekuar ditën e gjumëa dhe si pas asa që jemi mësuar dhërë më tani që këtë piesë dhërë në e zanë të asfizuim duke të gjuar nga fjallë të Allahot, duke të gjuar dhe privituar nga shpalli Allahot, nga odzimet që erën me të Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallat. Kemi thënë se Allahu Gjela Gjelani hu nga kujdesi i ti për rabrit e ti ka zbritu libra dhe ka të regu pejgander dhe pa dëshim se kujdes konsideruat kujdesi më madhorë më i rëndësëshëm që Allahu e ka të reguar karshin rabve të ti nga se për mesë e shpallë Allah i ka uvëzuar njerëzit Dhe kjo zimë përshinë, në fillemisht, njohin e njëriut për vetën e ti, për zotën e ti, për rolën e ti, për qëllimin e jetës në këtë botë, për begatit, për gjërat e mira, për gjërat e këqia, e kështë më rrë. Këshpalli ka jepë zgjidhja ti për shumë situata, dhështira, problematike qaj dhe të kallonë këtë dunja. Ma dje, Kë shpallet ka uzuar dhe përtej kësaj bote, që farëndur posa njeri u t'imbyllë syt e dërn nga dunjoja. Ka hëtë të shkon dhe si ka mundësit t'i siguron vetës e ti një të ardhme, të mirë, një përjetësi të këndshme. Si ka mundësit shpotën nga vuajtje, nga mjerimet e dunjoja dhe të, të ahiretit, e shumë e shumë të tjera. Prandaj kemi thënë se udhëzimi në rrugën e drejtë është begatia më e madhe. Për këtë arsye dhe Allahu xhalla xhelali u na ka obliguar që kët uzim ta kërkojmë dhe se haraja ditës, e gjatë javës, e muajve, e gjatë vitit e jetës sonë në përsi. Madje kërkesa për uzim ka qenë kërkesa kurësore dhe më e shpërthë që i dërguar jonë Muhammedi sallallahu sallam, ja ka drejtuar zotit e ti, i hdina sirat al-mustakim, në uvza o zot jonë, o i gjithdishëm, ti që din që dëgjë, e që i urt, e i gjithfëqeshëm e i mshërshëm e i but, në uvza në rrugën e drejtë. Krasa i kërkese për uvzim, duhet të kujdesim edhe për faktore të udhëzimit, që kanë dihman në këtë udhëzim, e që kemi folë për to, dhe duhet të kujdesin për faktore që, radisht e pengojnë udhëzimin, dhe kemi folë për disa pretyre. Kemi thënë se, mendimadhësia, aroganësa, pengonë udhëzimin. Kemi thënë se, nëse njëri ju, nëse njëri nuk pa isit me djetë me aftushme, ma djela më kaqë se kaqë, Fletë përfenë Allah pa të padije, të folërit të padije, përfejt Zotit është pëngjes për udhëzim. Përëndaj, këtu e në disa prej faktorëve. Ka dhe faktorë tjerë që duhet imi të kujdes shumë e të eliminojmë këto pëngjesa për t'ja hapë për vetës rrugën e udhëzimit. Për t'ja hapë për vetës rrugën e përfitimin nga udhëzimit e Allah Gjellë Gjellani Huqë nga faktore që pëngojnë udhëzimin, që pëngojnë udhëzimin, është mos puna me atë që edhe. Dhe më thonë, njëri ju mësën për fejë, dëgjën për fejë, pytë, pytë ndëshme, por nuk synan për te i kësaj praktiken, por synan kureshqenë. Por së nërë, përshamull, me ditë të që që shëpuna. Por nuk e ka së njënë praktikën. Nërsa, aje që është u tëzuat, dhe aje që kërkon u tëzimin, e kërkon për tjetuar më u tëzim. Andaj u tëzuat. Nërsa, aje që e kërkon u tëzimin, sa për të pas dhije, ma dhije dhe për të pas një lojit arsuje për mburje apo diskutimet, debatimet e tjërët, por nuk e lodhë këjtë për praktik, nuk mundodhë me e praktiku, këtë qasje e ti kërëshi u zimët është penges për u zimët. Tëndërë o dhe zërë, Allahu Gjallë Gjallalu në Koran tha, limë të kuluna ma la të faalun, kabur e makëtën e indë Allahi në të kulun ma la të faalun. Pse e thua një atë që nuk e veprani? A e dini sa e uretur është e ka Allahu që të thoni diqka e të veprin të kunder thëmë? Qëto Allahu tha? Nëndaj, besimtari në esens, në originin e interesimit e ti përruzim e ka praktikën. Ajë dëgjan, ajë ledzan, ajë mësan, për qëfar arsujë e? Për e arsujën e praktikës, a e dëme zbatu, a e dëme di qështë një bunë këtë situatë, a e kërkën kënësi në lajë dhe gjerën u, për këtë arsujë edhe, për këtë arsujë edhe, interesuot dë gjanë mësan, pyt e kështu më rapë. E mund shmasht në ndodhë që nga njëra, të vënohat praktika nga dia, e mund shmasht, por këtë nuk e kasu një mbesimtari, e kënëzronë si lëshim, kërkon falet e kallahu, bënë përpjekje që me e minimizu distancën mes njohjes dhe praktikës. A i bënë përpjekje, dhe është i sinqenë këtë aspekt, e veçanëresht kur bie fjole përët, gjerët e obligushme. Nga se, në ato që jenë vundetare, do të këtë dalime, nuk kërë mundësina me izbatu krejt, për mund të mira që jenë. Përshka këse, Njere, njera, nga njëra e disa punë njëra kushtëzun nga rëthanat caktuara, nga mundësit caktuara. Përndaj nga njëri mund të ketë dalim. Për shembul, a ka mundësi një njëri, hojj, me folë për zekatin, me nëzit gjematin, jep në zekatë, jep në 2.5 të pasurit që Allah u ka dhënë, pa i kur zekatës si jep, a ka mundësi? Ka mundësi? Për shkak gëzëqati kërkon mundësi materiale. Prandaj se ka mundësi materiale, dhe flet për sekatën. Ktu është i penguar nga mundësia. Po mund të ketë edhe tema tjetër për shkakun që janë vullnetare. Ka shumë punë mira, nuk i mundsi me i përsekut të gjitha dy të punë të mira. Por më rëndësishmë përpjek, bëhu i sinqert. Nga se përndryshe njëri ju rizikon të bje në dyftërsi. Që mësan e pyet, por nuk e ka përsin praktikër. E ka për qëllim, dhe më thonë, vetës ta me pyet ose kështu më ratë. Aishë, radiallahu tali anëha, ka qenë një ngëmsu eset më të rëndësishme të islamet. Dhe më thonë, një pies e ma dhe efes është trasmetun nga Aisha radiallahu ta'ala dhe mon kena mësu se grua ma dje shumë rënësëshme pa te kështë dhe me met shumë mungo zote ka bu se për që a jem e qenj për cilë se e dhe mon mi njit katër të nëfesat tërë një që ka të lu honë një katër të efes është trasmetun nga një grua Aisha radiallahu ta'ala anë mandi një qështje shumë të ndishme, shumë të rëndësyshme, që ajshë e radiallahu tala një ka përcjelëmë. E djallin motërësaj, orë i bunë Zuberi, radiallahu tala në hu, ka qenë, djallin motërësaj, esmaja bia buvekët ka qenë, grue e Zuberi më një avamit, dy, dy prindë gjenetli, një është devatë shumë, që, Peygamberi sallallahu sallam, ka pasë shumë të afert. E urhu e ja, duke pasë përraqë, aferësin që ka pasë me ajshëm si teze, ka shku shpesht aja. Por sërë ka shku, ka mësu pejësaj. Ka dhegju, ka pyjt. Kjo është aja që duhet me pasë zë kushtë të ndërëmëzët, me përfitu. Ki mundësi me mësu, me përfitu, pëtë. Nuk tja mundësia gjithë në mënajtë me më dikën që din, ka përvoja, e kështë mëralë. Ndaj, urme e ka shkua dhe ka mësute tesja ti. Mirë pa, tesja ti ka qenë e menë qërë e urët, e i ka thonë urës, a të mësime që ti dhash, javën e kalume, që kebo me to? Do përjtë i kebo, të mësime ti këmëdhonë, që ka bëne me to? Ka thonë, disa, do mënë këmëpunu me to, disa, jenë me që ashtot, ka thonë, la të këthir, min hëgjë gjillahi a legë. Nësë ishta argumentet e Zotit kunderteje. Ska dash me tonë mos mësa, mësa, parboj ju kujdesim që ta, zvoglash distancën mes dhjes edhe praktikës. Kjo është e rëndës është me. Fjallë njerëzit e nërullës dhe dhe gjojë shumë, mirë po që gjesht një model, një shembo, një duhur, kjo është më problematike. Apo, letë është me tonë dikujtë bënë sabër, mirë po vetë me e bështë më problemë letëmë e thonë të kujtë falja, po letë është, po a falë vetë është një shka tjetër pas të atërëm. Adhaj, ajë që mësën, ajë që dëgjani, ajë që përfitan, për të zbatu, i e pa Allahu bereqet. Dhe nga bereqet i si mësimit i është, uzzimi, Allahu uzzën. Dhe Allahu gjalluaj ka garantu, sa ajë që përpje këtë, Allahu gjalluaj e uzzën. Përndaj, pra po e thamë, një distancë mes dijes edhe praktikës do të mbetet. Mirë po, çka duhet kimi parasysh në këtë distancë? Çi këtë distancë mes dijes edhe praktikës mos t'jet, mos t'jet në fushën e obligimeve të ndalesave, jo këtu. Por t'jet në në fushën e punëve që janë vullnetare janë në file këtë moralë këtullet këtë distansë e para e dyta që dojtë këtë parasysh është që këtë distansë të punën vazhdimisht me e minimizu edhe në që fësë është në fushë në partë kërkën të fali pëj Zotit e të mundur me përmirësu jo me bashkjetu me distansëm por me tentu me e minimizu distansëm kërës më rëndësi dhe sa njerët bashkjetojnë e kërën një distansë me zdijes të praktikës Dio dikën tjetër, e praktikë është dikën tjetër. Në fillim pak me është ta i gruin për mërana, se për po flasë, për po dikur të anë i normalizohet. Dhe bashkjetar, i dukët normale. Nuk du të me lejua për. Këmdaj Allah gjallë dhe thot, o le dhine gjahed u fina, le ne hdijen në mësu bëlele. Ata që japin mundin, ata që përpjekën, o le dhine gjahed u fina, ata që përpjekëm për t'ja dalë në rrugën tonë, për t'ja dalë në adhëm dhe Allah, Allah që ka thotë, le ne hdjen në mësu, na këna me uzu, atë në rrugën tonë, që kjo është marrëveshe. Ajë që je ja përpjekë, ajë që mundot në mësu, e me praktiku, sërë kalshime, kërkon falja, pra bom përpjekë, jetë ati o gjithë më përpjekë, është dhenje mundit, është kontribut i vazhdu sh Ignoranca fillimisht, pastaj për ta minimizuar distancën mes dijes e praktikës. Së dytë, ai që përpiqet vazhdimisht, Allahu gjendevalla ku mëdon sukses. Por ai që bashkëjeton me këto distance, e këtë distancë, e normalizon këtë distancë, madje ka lënë nivel tjetër e arsye ton këtë distancë, padyshim se kë nuk u zoton. Nga se ai nuk është i interesuar për të zënë për këtë arsye. Dhe kjo është ajo që e bën dallimin mes dy palve ati që i pari, e ati që është i dytja. Përne kjo është më nësitë dodozër. Veçanërisht, veçanërisht pasku i des, që njeriu mos të merë dije, mos të merë informata, për të polimizuar, për diskutuar. Ndëmon, nuk e interesuar e temata, po indrënë që ka përthota, dikush, e kur e thëtë përgjigjim pastaj, me hybë në qafë. Ndodhë kajra përë, pyshin, qka thëtë feja për këtë temë kështot, apo shë e që ju përbën një kështot? Se kaj për me ditë vërtetën, por e kaj me shukur me në zonë ndikur në i pozicion që pejti godetë pastaj, udhëzimin edhe fejnë e zotit e barë e këtë tala. Kurejshtë e me kësë, ishën në siklet me peganberinës oasallën nga se nuk dinin që kam e vëmëta. Ju që ajë ishte problem, po ata ishte problemin. E kështë e zjidhja. E ata nuk ishte të interesuar për zjidhja. Nga se ata ishte mësu, ishte në akomodu me problemin. Dhe nuk ishte në dija ta. Koresh dhe me i kësë, nuk di, s'kan di që ka është pallja, s'kan di që ka është ka një do punë më të Ibrahim A.S. do e më në i këndit, po s'kam pas për voj. E edhe nuk këndit që shme diskutu me pe i gamberin sa o sëllëm. Që shme jakëthi, në argument në në të keqë e ki, s'këndit. A ne i kanë kalu në shpifjen akuzat, ti e magjestar, e ti e gënjështar, e ti këte e bëm bon për pare, e ti t'kam su filoni, akuzat një hura për të por di kurm to akuza nuk nuk kishin absolutisht absolutisht funionale. Nga pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ia ptasni shenjas minimale se është por shambu magjëstar. Absolutisht e tjera e tjera. Kërkuan një zgjidhje. Çka më bën? Kan dëgju edhe kanë pas lidhje me jehudit, me hebrejt që kanë qenë në Medinë. Disa fisë të jehudive kanë qenë në Medinë. Hebrejt Ka ndie për shpallje. Se kanë pas Teuratën, Engjilin, e diçka mështa alse me Isa al-Same, pejgamberte. Madje ata kanë armën e tyre në Medinë në basë për gëzimë që e kanë gjetur libër pyese komani pejgamber këto e kanë thon ata na po shkojmë në Medinë atje kur janë pejgamberi 100% shpineve. Edhe me të të nesunim butrave. Ata e kanë ditë çata kanë shku në Medinë. Ata so se Xhisu Shoimin e Xhelbrum për shkretinët e Medinës, por në basë të përgzimi që e kanë gjetë, sa Allah ka thonë, je gjithu në më këtu bën indohu, e gjenë të shkrum, të shkrum e kanë gjetë, ka me dalë i pejgamber, kështu të zitë, këtë venë ka me dalë, ata e kanë gruëtështë, e venë e kanë gjetë që është, Medinë e pejgamberit, sëllëllë, sëllëmothë, kam pas dhije, dhe kanë marrë vërë që qenë ka aratë edhe për asyjet caktuara, shumë për tine s'kam pranur. Da kam pranur, normal, si pas uzimit të allauta të zëgjë. Koresh të me e kësë, i në organizu, hajtë e shkone në Medina, e i pysin hë brejtë, dhe pytja, apo që e ndzojnë në ngështë Muhammed Nalison. Me Më në mësua ta. Dhe ta së kam posë që lëm, me testu, të e kimira se kimira. Jo, po me ndzojnë në ngështë, Edhe pas taj, me dalë që është që ne eke në mire të të njerëzë që të dhemi në nëzunë në gushtë dikëm, e nuk pyytin për uzim, por pyytin për në në gushtim, zakonisht të nuk uzunë, zakonisht. Por, ka përreshtime, normali. Njën shu i kam përgjikon, që ka me e pyyt, ata i kam pësut do pyytja, ata i në këthy, ka thonë përgjikon, përgjikon përgjikon përgjikon përgjikon përgjikon përgjik prapë që nëzohëm. A ju dhash përgjigje, prapë që nëzohëm. Kërka arë përgjimëri sasëllë në Medina, një grup i njëhëzve të fesë nga pale e hebrejnë dhe jahudive, ka shkutek përgjimëri sasëllën me pyth dhe pythje. Py ka dhëmë, nëse përgjigjësh, këna me të besu. Ate ka pas përgjigjët e libet më hepshme. Ate ka pas përgjigjët e libet më hepsh Kër e kam pëjtë pejgamberin s.a.s. I, i, i a ka dhenë përgjimë këmë kletë saktë. Kanonë si kletash. Se i a ka ndonë fjallën që kanonë me të besu. Por së kanonë me besu ata. I kanë thonë, erë një pëjtje e kemë. Erë një pëjtje e kemë. Shpalljen, kush po të bianë? Kush e bianë shpalljen? Gjibrilë. Gjibrilë e bianë shpalljen. Po a e mrejku i shpalljes. E pëtë të nga fatkecështë të dërganë e një që Gjebraili të njerit që është një raptikë, të keqë të keqë, Gjebraili është në meleku mëj mirë, Gjebraili është në meleku mëj dashër, a i ka pasë punë e përgëmbertë a laot, a i ka se uzimin të të këpi a laot gjëllë e uala, shpaldë, a i ka se jelë, në melekë që e dojmë na. Kanë thonë, ka thon, ku është ta bjën shpaldë janë ty? Ku është të slet qaj që ka foli isa, mu, e ka më zbanë Gjibril eftë. Kemë të të besu, për masë i Gjibril e së përdojmë. E kush duhet me apër shpallin? Mikaili. Mikaili? Mikaili e të nërëz është melek, që Allahu gjellë në wale e ka ngarku me detyrën e furnizimit. Dëmë thonë, Gjibril e ngop mendin e dhe zemrën, ndërso Mikaili e ngop barkun. Aja është, i, Allah e ka utërzu, gjitha këtë begati, a i danë. Ky, sëqyre ka caktua, Allah e gjelluar risku njerëzatë. Mikail e ka këtë të tyrë. Nëse ka me lekë, që Allah e këtë të tyrëa. Dhe punu në baza dhe që Allah e gjelluar i ka ngarkuar. Ka në thonë, me pakon, Mikaili të këshën besu apërë. Pëse Mikaili? Nga se, e din që Mikaili nuk e bjene shpallë në para, edhe dyta, E dojmë një melek i cili bjenë shpalje, e cila së ne e prish rahatin e dunja të dojmë. Ne lënë me fitu që i shdojmë, me bo qëka dojmë, me hongër qëka dojmë, që si dojmë na? A një melek që vjenë thëtë kje zbanë, kje kjës zduot, kje kështot, që unësa bafali, jo, kësi dërsi së dojmë na? Ne e dojmë një dërsi që së ne e prish rahatin, e shra hatin, a së do të keni keshkorë, thë gjithë mire keni, klumë tjo për vetë në juve, kërë së n Qëpo me djesën që apo. Ai, çoftë mirësh kënd me kompati, kur të prish do të më ton këxheqi. Apo, pandaj të vëzër, nuk është i mira që apo çefi për gjithçka. Ngase sigurisht se kanëon dietarë, nëse nëse një yol ka rënë dorë, apo, ke punuar ai ti ka pori dhurt. Para se të ngër buk, duhet mi lartë dhurt. Sunhan me dhurt që ti kanë ti kanë pori. Sunhana, po e përme qënë usimi shëndetëshëm, përmes durve tua, që ka bëndë të, i la në durët, normal. Mirë, kërdo me i la në durët, para se më ngërbuk, që ki, kanë njolla, kan, ki punu me gjëra që në, në dyta, abo. e bëndë kështët ka dale, ka dale, e fërë kënë mirë, kërë ka me të dhe këtët, i shka i hekë mirë, abo. në në në likurë, po ka dalë, a, që ka më ngërbuk me të, Çikimun gur buk me to me i fërku pak më mirë, më ia heq njollat. Zëmbërcikë më bësu me to nzuot, na zot më fërku pak më mirë. Edhe këto çka s'bien këto ato? Tule falsificia, diftirsia, urritje, zilia, lakmia, pangopësia, çka s'bien këto ato? E gjitha këto vështësitë me shku tu ilmu ka pak a pak ato si e kanë ato. Ka rënë dentum, ka rënë pak më fort, ka tenton të fërku më shumë që është të lipsitata? Amë aje që të pastranë, që ajtë dërë? Aje që të ndihmanë më u pastruë, që ajtë dërë? Ndërsa aje që të bënë lajkat për kunder njëllave, nuk duhet me e rekanë, njëllave. Jo, nga se realisht, realisht, ne e me të shku të kallao të bada, kalla të gjithë. Mënë me e, bare, e bojtë qifinjojnë të tëtërit, Me thon ti mirë këti, lom me ti, kështu më thon, na mundon valla. At këym kjo punë te Allahu xhallahu. Jo valla. Kërim punë. Të kërim punën punën të tua pas sofia jote. Raporti me Zotin xhallahu asht këtë kërim punën. Pejgamberi sallallahu alajhi i ka blet Kureshi ka thon. O oh, bitej fi, kush e vet i ka blet? Ka thon, o oh, bitej filonet, o oh, bitej filonet. O oh, Fatimi bija Muhamedit. Çikë Zoti ka thon. Beson në Allahun lërgon nga ndaluarët, se vëllaj une s't kry pun të Allah u kërgjë. Fatime rëdhjëllana mës pëpakon, besimtare, sinqer dhe vëshme. A kishë mujt në nëllat, unë jëmë e Muhammedit, apo, hajde, ja të skakështu. A gjëj pejgamberit e kun, a gjëj ti, a e dini që kjo ajti, a gjëti, kër ka lind pejgamberit së alë salem, një qëndeve i ka fërë, që a që këzu? Po, kërë dhekë, që q Të betë yda ابي لهب و تب الله يكون اي ماكم كوfta ابو لهيب se kamohu Allahu ne ka luftu pejgamberin sa sollem pejgamberi u dalne per me kemi msuu njer besojm i Allahun largoni idhujve largoni nga padritia largoni nga keshtodurimi nga nga nga shtypja e fukareve e, e timve largoni piksej pune ai per mos ske para me na pejgamber tumu njer ai mas ti aja ti ty thon ka lut i chmendur os Përse më me kon ti parë që e përkra në këtë punë mirë. Andaj shikone si ka pyetur punë pse ka therr deva, s'u so, gzuas so, të ka korçës glimb. Andaj njëri më koni sinçert me Allah që më levon, mësa për më udhëzu, mëri mësimet për më shtatu. Konsideroje këshillë të mirë ai që të shkon për të mirë. Edhe mirën, ngasë të ndozë njerëz të mirë, njerëz të mirë, i kanë vlerësu, i kanë vlerësu këshilltarë të sinqertë. Jo këshiltar dhe lejkatar, që bën lajkëve të samë në dhujtë pozicionioja, po ajë që sinë qërë të shillan, për i zote gjellë dhe gjellë lënë. Andaj Omeri ka thonë, dhe këllë e qëtë përmbyllë e kekësaj, Omeri, radiallahu, ka thonë, Rahimallahu mra'en, ehda i leje u jubi. Kër fjallë omerët o qëqë dhe me thonëse. Qëqë e thellë. Sa që do ështëta, një gjumash që shtu me kom Që ka tha Omeri radiallahu ta'ala anë? Kë buri madhë, tha Allahu e mëshiroft, Allahu e shpërbleft, e paguft Allahu me të mira, ka në burë. Atë njeri që mi jep dhurate të metat e mija. Nënë, kër dikush e ka më merit, në mëmerit, që ke punë burë në kërregullë, e ka konsideru ma me dhlerë se njëllu me një hedhija, normalë. Në këshile duhet më respektu edhe pozitat, edhe me pasë parësishë rëthanat. Kajtë të po flasë, ama kërë është këshile e mirë që është duhet, respektoj njërin, duje, saj përdo me tek një të keqe. Një njëllë fëtyr me pasë e ki medal, me folë paramedia, një që pak që të familje shona që kështë të buhura përë. Më shremur, një jakë më të priqë me të thonë, dhe që jakën, jem një njëhasë. E me të thonë një Duka prish ktheses po duket mirë. Ashtu ju falënderoj. Pandajtem dozal na duhet më msu për të udhëzu. Dhe duhet që me i dash të gjithë ata që na ndihmojnë për udhëzim, kurdo qoftë ata, me një këshill, me një porosim, me një mësim çdo koftë. E timi sinqert me zvetin. Jola jo i Katar. Ju ti bëjm lajka e çifte një vit, po timi sinqert, ça ja doim sinqerisht të mirë në jetët duke u këshilluar, porositur duke ndaluar nga keqja ata do kuru për të mirë. Kështu vazhdojmë tuaj, kështu ecëm tuaj me sinqeritet, me bashkpunim, me këshillim, ecëm e lenë Allahu na nduar. Dhe kështu Allahu na udhëzon. Allahu na përmesosur gjendjen tonë, Allahu na udhëzon në rrugën e drejtë. Allahu na mundsoj të jemi me të vërtetë aty që e duajmë ju një në sinqerisht. E, e kshlim sinqerisht. Ja mbulojmë këtë për atë tërve, dorëson me vetëm këshillojmë si duhet. E porozojmë si duhet janë gjësim dorën njënë gjëtë e seloj mërshit, ga se si kërshimi bashkë dënjo, shpeson që bashkë të kalim të gjitha edhe paripetit dhejre në hyrën gjënët. Zotështë për lefët, me kaqë përsat, sallallam ala Muhammedinu ala Alihi, sallallam ala Alihi, sallallam të simën këthirën.